Itt a 90.9 Jersey. Szervusztok, kedves hallgatók! Egy olyan filmről fogunk ma beszélni, amely az IMDb listája, az IMDb értékelése szerint jobb, mint a szállakakuk fészkére, jobb, mint a nagymenők, jobb, mint a Matrix, jobb, mint az Istenvárosa, jobb a Hét szamurájnál is, de a csillagok háborújánál is, Ugye az új reménycímű is, jobb, mint a hetedik de jobb, mint a bárányok hallgatnak, a közönséges bűnözők, vagy jobb, mint a Ryan közlegény megmentése, jobb, mint a Leona profi. Ugye, ez jobb, mint az amerikai História X, vagy jobb, mint a Pszichó, jobb, mint a Volt egyszer egy vadnyugat. Ez az IMDB értékelése szerint a 14. legjobb film valaha, de a, a jelen helyzet szerint, ugyanis egy héttel ezelőtt még a 9 legjobb film volt, egy hete még 8.9-es volt az értékelés, a most arra visszacsúszott 87 es Most is annyit, van egy kis létenszi a kettő között, most 8,9-tized az értékelése, közel 300 ezer szavazat alapján. Érezzük azt, hogy amikor mi megszoktunk nézni egy filmet a bemutató után egy-két nappal, maximum egy-két héttel, akkor ilyen 70-80 ezer szavazat van. Itt 300 ezer szavazó alapján az IMDb 250-es top listáján még 8,7-tel szerepel, tehát erre gondolom nyomnak egy entert, vagy egy hagyást. ezért a kettő között van egy kis késés, én azt gondolom, hogy a 14. helyről még fog ez visszacsúszni a 8 aztán a 12 aztán valahol megáll, de tény, hogy ezek szerint jobb, mint a 7 ezek szerint jobb, mint a volt egyszer egy vadnyugat. Várjál, várjál, hogyha 8.9-es a film, akkor ez a film jobb, mint a jó, a rossz és a csúf, jobb, mint a harcosok klubja. Jogi hey, hey. Mi? Ér ér ez, a... ez a film. Na jó, Meg de lehet le le le le komolyan venni az IMDB-t? Biztosak vagyunk ebben? Ma, ma már nem, de én, én, én mondjuk egy 8-10 évvel ezelőtt az IMDB-t még mérvadónak tartottam. Nem azt gondolom, hogy az IMDB-re hagyatkozva a saját filmes ízlésemet visszatükröződni láttam. De arra gondolok, hogy az IMDB 250-es listáján volt 200 olyan film, aminek ott a helye a listán. Nem mondom, hogy abban a sorrendben, ahogy én elképzelem, de ezt úgy gondolom, hogy nem reális elvárás. Minden esetre valamit reprezentál. Hát, tehát ez zömében jó, kifejezetten a legjobb filmek voltak a 250 között, és persze minden ötödik, vagy minden 6. az ember azt érezte, hogy na ez azért túlzás. Az, az IMDb 250-es listáján szereplő filmek javarésze klasszikus, ez sok évtizedes klasszikus, és ezeknek a rajongói e, e, nem olyan aktívak a közösségi médiában uh -huh. vagy az interneten, mint amilyen e, e, aktívak lehetnek. Ennek a filmnek a rajongói, amiről beszélünk. Mielőtt mi elmondanánk, mi az a film, elmondanám, kik vannak itt a stúdióban, Nyári Gábor ellenpont. Hello, hello! és, Puzsér, Robi és át Oszkár most a jó, a rossz és a nézetetlenben. És akkor mi ez a film? Hát ez a bosszú állók három. Oh. <gül> Hagsúlyozom, hogy a három. Ez a három volt? Tehát ez a három, igen. Tehát valójában a három per egy, hát mert ez két részes lesz. Hál' Istennek valami nem, nem, is. nem a négy lesz a bosszúállók következő epizódja, hanem bosszú állók ez három részes, B. igen, B. A Winfinity War az egy két részes film, hálvileg. Nehéz igen. bosszú. Ugye a, a bosszú vágya Charles Bronsonnal is kilenc uh, részt, uh, vagy epizódot ért meg. Jó, ismerjük nem a, tudom ismerjük mi a, sztori, a... de hát lehet hosszan bosszút állni. Mondják, a epizódon... jó, de ezek szerint hosszan. Ide ismerjük a két epizódon keresztül tartó bosszúnak az intézményét, ez a Kill Bill, ugye, ahol két epizódon keresztül, csak hát a valahogy olyan volt az első meg a második, amiket, minthogyha tükröt tartottak volna, csak egy, csak egy, egy inverze lett az egyik a másiknak. vagy a, a, Japán, a Japán első részre a kínai második rész felelt. Itt, itt meg valahogy az az érzésem, hogy letérdelt az akadémiai izlés, vagy az akadémikus kultúra, vagy úgy általában a, fi, a filmes műveltségünk. Tehát, hogy így valójában itt a, a minden idők klasszikusai versenyeznek az aktuális pillanatot, az aktuálisan a pillanatot uraló szuperhősökkel. Nem is lehet őket versenyeztetni, olyan, mintha kitérő egyenesek lennének. Nem, nem is lenne szabad őket egy, egy, skálára, egy, egy skálán pontozni, mert, mert ezek összemérhetőek. Összemérhető a a jó, a rossz és a csúf a bosszú állók hárommal? Bármilyen módon? Úgy tűnik az, az IMDB pontszám alapján igen, az egy egydimenziós valami egy egyenesen egy letett. Pökk. Szerintem hallgassuk meg elsőként az ossztit, mert neki nagyon határozott álláspontja van jelen az egészről. Igen. <síns> Szerintem egy ilyen kill, Bill, az mondjuk a, a párkcsámoknak a bosszú trilógiájával mérhető össze. Az, az egy olyan. Az Most kögyosítesz arról beszél, hogy, hogy tetszett maga a film. Egy nem tetszett, nem tudok vele mit kezdeni. Tudom, hogy képregény rajongók rajonganak érte, sőt, sajnálom is nagyon én annyit tudtam levenni nagyjából az első Avengers uh, epizódból, hogy elmennek nagyon sokan egymást megmenteni valaki valakinek a fia, és van egy uh, mosómedve, meg egy fakéreg is köztük. És... Uh, folyamatosan átálogatnak a jó meg a rossz oldal között egyikről a másikra, bár abban sem vagyok biztos, hogy van jó oldal. És ezt, ezt itt sem tudják abadni, a gyűrűk ura százszor sorát tekinthetőbb kavalkád. Én úgy éreztem magam a, a, a bosszú három, azaz a bosszú a végtelen, végtelen háború ö, megtekintése közben, mintha egy, egy Dostojevskit felnyitottam volna 422. oldalon, és ö, egyből felelnem kellett volna, hogy kinek mi a középső nevek? A film a is még ugye azt rolják fel a film hibájaként, hogy, hogy ez egy ilyen full fan service, tehát, hogy így a, uh -huh. a, a, a nagyon direkt rajongó igények lettek ezzel a filmmel kiszolgálva, és hogyha nem vagy eléggé jártas a Marvel univerzumban, akkor valóban problémát jelentett a filmfogyasztással. forum vitákat olvastam ilyen, ilyen háttér elméletekről, hogy akkor szerinte mégis így van, meg mégis úgy van, meg vannak ezek az, ezek az Infinity Stone-ok, -ok, a, a, tudod, a, a hat alaperőhöz tartoz, amit gyakorlatilag, amit itt a filmben keresgélnek, azokról külön-külön elméleteket ütköztettek a fórumozók egymással, és mindenki olyan dolgokkal tudta alátámasztani a mondani valóját, hogy ha ezt mind töriből tudná, akkor mostanra PhD-vel rendelkezne. Igen, a, ez a Marvel univerzum, amit mondtál, tehát hogy igazából itt ez kétrészes, ez az Infinity War, de valójában, ez az egész Marvel univerzum, ez egy sorozat. Ez most jár mit 19. résznél, 20 résznél, tehát hogy, hogy folyamatosan gyártják, minden év bele jön egy-két film, és, és, és hát termelik. És valójában egyébként szerintem nem egy univerzumot hozott létre a Marvel, hanem valójában ők egy receptet hoztak létre. Egy receptet, ami egy ilyen végtelenül primitív recept, különben egy általában arról szól a de végre egyszer kimondhattam ezt a nyomorult Ha meg egyszer, hogy mit tett le az ellenpontod, az aztán... Ja, ja, ja. Adjál de el de annyi lemezt, mint Tina Turner, aztán ugassál. Valami olyasmi működik egyébként a... Ja, ki az az ellenpont? A, valami olyasmi működik egyébként a, a filmben, mint a sorozatban. Ugye a, sorozatban Minek mentél a oda? az a nyárinak zseniális megfejtése. És hát, ha ilyenkor elhallgat. Ah, hát a na, nyári... Most igen, szó, igen, igen, mert szó, és most mosolyog, és elégedett. De mindig, tehát a nyárnak a zseniális megfejtés, hogy a kalambú az igazából valójában egyetlen film, csak uh, legyártottak belőle nem tudom én 200 részt, mert, mert uh, 200-szor megnézték az emberek, meghallgatták az emberek azt, hogy van egy, uh, egy burzsúj, aki milliárdos, gazdag és nagyon szemét, és emellett meg van egy, uh, egy közülünk való, hozzánk nagyon hasonló uh, nagyon-nagyafúrt, nagyon tisztességes ember, aki ezt a milliárdos levadásza. És így az első pillanattól kezdve tudtuk, hogy ő a gyilkos, az első pillanattól kezdve... A kis ember tettenér valakit az elitből. Ezt az egy mondatot is ismételgeti a, a, a sorozat minden egyes epizódja. Igen, Tehát ez egyfajta dráma, egy ilyen szomorú, általában szomorú vége van. Mert hát elkap, igen, el, egy, egy nagyon egyszerű középkori misztériumjáték, egy nagyon egyszerű állításra, egy nagyon egyszerű népmese. Igen. És hogy a Marvel is ez, minden Marvel film ugyanez. És, és minden Marvel mm -hmm. film valójában ugyanez, de mm -hmm. már annyira a csapdájában vannak egyébként a saját receptjüknek, hogy nagyon érdekes, hogy az előző részben, a Ragnarök talán az volt a, a Tornak talán a harmadik filmje, ott kinyírták a Lokit. Lokit egyébként azért nyírták ki, mert lejáróban volt a szerződése. Igazából a rajongók pontosan tudták, hogy ez az Infinity War, ez egy nagy gyilkolás lesz, mert, mert hát így szinte a félszínészgárdának a szerződése, és hát loki is úgy döntöttek, hogy így ebben a tor háromban kivégzik. De mi történt? Miközben forgatták a filmet, így különböző fókuszcsoportoknak mutatták, ahol tartanak. És a fókuszcsoport így nem hitte el, hogy a Loki meghalt. Látta, hogy meghalt, látta, hogy megtörtént, és egész egyszerűen már annyira durván működik ez a recept. Mert ugye ennek a receptnek az a lényege, hogy, hogy folyamatosan azt mondjuk, hogy itt van ami iszonyatos erők csapnak össze. És az iszonyatos erők összecsapásának egyetlen következménye mindig van, hogy soha senki nem é, hal é, é, meg. de önkormányzati büdzsében azért elég vastag a, a renoválás költsége általában. Tehát, hogy itt, itt a egy két-három két pofon az a lebontja mondjuk a Deák tér környékét, kettő kilométeres ö, sugárral.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 Boszú bosszúállók három kapcsán beszélgetünk. Miért belevágtunk volna a beszélgetésbe, te tiltakoztál ez ellen, mert hogy azt mondtad, hogy Igen. nem lesz mondani valunk a fekete párduc után a. a, a Igen, az mondjára, úgy éreztem, uh, hogy ott kinyilatkoztuk, hogy ez nem a mi világunk, és leszerepeltünk belőle vagy fel. Adtunk de ez, ez egy úgy, nagyon fontos dolog, mond azt hogy nem a mi világunk, mert, mert azt gondolom, hogy ilyen ilyen idegenszerűen vagy ilyen ható élményem nekem moziban még nem nagyon volt. Uh, uh, rám nem hatott a fan mert nem vagyok már rajongó, és, és számára ugalak legtöbbje teljesen ismeretlen volt. Ettől függetlenül azt hiszem, vagy legalábbis azt gondolom, hogy hogy azért ahhoz talán kellően intelligens vagyok, hogy ki tudja megésíteni a történetet a hiány a történet hiányzó darabkait a saját fantáziámmal, és ugye többi kevésbé értettem, hogy miről van szó. A jók összefogtak a gonoszok ellen, vagy a gonosz ellen, de egyelőre most a gonosz ányerése, ha jól emléke, jól, jól értelmeztem, akkor nagyjából erről van szó. Ami ennél sokkal inkább meglepett az, az hogy hogy nyilván mindannyi is azt az érzést, nemkor beültök egy moziba és így felnéitek a körülöttetek ülőketté, és mindegy, hogy ez egy ez egy, ez egy commerce uh -huh. film, vagy egy art movie, de hogy így, így az ember úgy be tudja előni nagyjából, hogy ki miért ült be arra, arra, a mozik, arra, arra filmre, amire éppen beült. Nagyon és sok. És ilték milyen... kerettes szeművelünk szinnyás ember. Mert hogy amikor magad felnevetünk, gondolom. miért nevetünk fel, hogyan válik, így, ha csak rövid pillanatokra is, de az egész egy ilyen közösségi élményé, ami aztán itt szerte fosztik a moziból kijövet. Ez volt az első film életemben, amin így, így nem éreztem ezeket az energiákat. Valahogy így nem tudtam megmondani, hogy mikor nevetünk miért, hogy, hogy, hogy miért tűnünk itt egyáltalán, és hogy mi az, amit látunk. És én, én volt, amikor elidegenítő igen. volt, amikor Röhögnek, és azt érzed, hogy itt most a, a, a téget követő nemzedék röhög valamin, ami rajtad úgy hatol át, mint a késavajon, de mintha egy idegen dimenzióban zajlana, tudod, úgy hatol át rajtad, hogy közben egyetlen egy molekulád nem érintkezik. Igen, vannak a neutrinók, ezek a nagyon apró, nagyon, nagyon, a tömeggel alig rendelkező elemi részecskék, amik egy ilyen csillagban is át tudnak rajtunk, rajtunk is, is át zuhannak. De, de ez azért van, mert ne, nem, nem ismeritek az univert. Tehát A poénoknak nagyon sok, sok poén hoznak, meg, hogy a megértsed, megértsed, karakter, az látni kellett volna jó. az elmúlt 18 Ez El És egy véleménybuborékon belül zajlik ez a Marvel univerzum, meg ez a Marvel poénkodás, meg ez a Marvel-i De szerintem ez nem jó érve, egy jó érv, csak egy dolog miatt, mert szerintem ők sem azra a szándékkal készítették ezt a filmet, hogy kizárólag a fanokat szolgálják ki vele. Ezek, tehát, Mária, hogy, Mária, hogy, Mária, hogy ezek nem fanok, hát könyörgöm, hát a Marvel filmeket olyan mennyiségű ember nézi meg, tehát hogy, ti nem, nem, tehát hogy ez ma a mainstream kultúra. Tehát arról, arról nem a fanoknak csinálják, ők mainstream kultúrát csinálnak, olyan mainstream kultúrát, amit te nem fogyasztasz. Nekem van ezek a nem legyen de annyira, annyira, kö... <gül> annyira messziről indít és annyira, annyira hogy mondjam, ilyen, ilyen, a a nehezen alátámaszható, hogy, hogy inkább meg se hoztam veletek. jó, elmondom. Szóval lényeg az, hogy... De a kérdelés részt, várd hogy, meg még, mindig hogy Igen, jó. és ráadásul csak a Puzsér kérte, még nem. Ja, Léci, na, nyári, ja, na, és András, léci, na. Mondjam. Köszönöm, és most <gül> Nagyon mindenki egyszerre. <gül> <gül> Oké, okay, szóval, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy valahogy... Um, Nincs is elmélete. De van, már sokszor beszéltünk itt arról, hogy a, hogy a big data, meg a Facebook, meg hogy a, a, a, hogy a Facebook hogyan vált egy ilyen totális marketingeszközé, és hogy, hogy ezzel kapcsolatban uh, olvastam egy ilyen nagyon pessimisztikus elméletet, ami ugye arról szól, hogy, a, hogy korábban azt gondoltuk, meg a, a, a marketingesek is azt gondolták, hogy milyen fontos és lényeges dolog az analízis, a, a, a hirdetni szándékozott uh, termék... Uh, uh, vagy mondjuk a lélek előzményeinek feltárása és megértése. Tehát, hogy, az, hogy, hogy mi vezethet a termék fogyasztásához, hogy milyen motivációkat kell feltárnunk ahhoz az egyes fogyasztókban, vagy a fogyasztók tömegében, hogy a, hogy a terméket sikeressé tegyük. A Big Data korszakában már tudjuk, hogy nincs szükség analízisre. Pusztán az adatok tömegéből meg tudjuk jósolni az egyes termékek viselkedését, vagy, vagy siker, sikerességét, vagy sikertelenségét. Tehát már nincs szükségünk arra, hogy feltárjuk a, a múltat, és hogy, hogy a múltra vonatkozóan érvényes tegyünk, elég, hogyha elég adat van a birtokunkban, és tudni fogjuk, hogy ami, ami a kezünkben van, az, az sikerese vagy sem. És hogy ez volt az érzésem ezzel a filmmel és ezzel a történetvezetésre kapcsolatban, és ebben a tekintetben valóban ez egy, egy nagyon fontos generációs film, hogy, hogy úgy minden, ki van benne úgy számítva, hogy hova, hova és mennyit kell adagolni bizonyos stílus elemekből, meg hangulat elemekből, meg, meg ö, ö, ilyen dramaturgiai elemekből, meg hatásokból, meg, meg érzelmekből, meg, meg, meg ö, zenéből, ö, ilyen, és zenéből és meg, ritmika, és meg ilyen ö, uh -huh. történeti ritmikákból, de hogy nincs veleje, vagy nincs lényege, tehát hogy nincs, nincs hanem egy ilyen hatássorozat, olyan, mint amikor pörgetett le a Facebook newsfeed-et, nincs, nincs Nincs se eleje, se közepe, se vége, csak újabb impulzus, impulzus, impulzus, impulzus, impulzus. És engem valamiért a felétől, a, film, a, a film felétől ez, a, ahogy mondtam, a Facebook Newsfeed, newsfeed fogyasztására Tehát Ez egy újszerű megközelítés a filmművészetnek, és lehet, hogy ránk azért nem hat, mert mindannyian elmúltunk 40 évesek, kivéve az ocit, aki 39 De úgy érzed, hogy ez egy, egy, egy nagy egyenes vonal a történet, és nincs egy, nincs egy hecscsúcs benne? Lehet, tehát, hogy van, én nem érzékelem. Aha. Tehát, hogy nem hozzám van már igazítva az egész, lehet, hogy, hogy megöregedtünk, és Jö. hogy így. Én azért, én, én azért akartam megnézni ezt a filmet, és azért törültem, hogy megnézzük, meg hogy beszélünk róla, mert az, az így az IMDB-ből azonnal átjött, hogy ez minden idők képregényfilmje, ugye? Tehát, hogy ez a legsikeresebb, legnagyobb szabású, legrajongottabb leg képregényfilm valaha, tehát ha mi, akik hadilábon állunk ezzel a műfajjal, nem értjük, mi a jó benne, megnézzük, akkor megkapjuk a legtöbbet, a legjobbat ebből, meg lehet, hogy nem fogjuk élvezni, megtörtént, de az biztos, hogy ha, ha beszélni akarunk arról, hogy mi a rossz a képregény filmben, akkor érdemes ezt kiválasztani, mert ez lett legyártva, mint csúcstermék, ez az, amivel tulajdonképpen, hogy mondjam, minket, akiket még nem rántott be a Marvel Univerzum, próbál berántani, vagy igyekszik berántani, vagy hát ha ezzel nem, akkor semmivel sem. Épp, szerintem ez egy, ez, nem, ez, ez egy jó kalandfilm de egyébként, tehát nekem, ne, ne, nekem, nekem nincsen erről lesújtó véleményem, ez egy jó kalandfilm, most azt mondom, hogy a Marvel univerzumban a galaxis őrzői 1-2 az, az lényegesen jobb, egész egyszerűen a hangulatában, ott a James Gunnot tényleg valamit eltalál a zenével, a történettel, a karakterekkel, az, hogy nem 50 ezer egyszerre ö, bontják le New Yorkot, hanem hogy az űrben van, so, sok izgalmas, érdekes karakterrel, fajjal, tehát hogy, hogy, hogy szerintem ez, ez egy jó popcorn movie. A probléma az vele, ahogy készül. Hogy, hogy azt látjuk, amit ezt akartam a Loki Storyból kihozni, hogy úgy készül már a film, hogy, folyam, hogy, hogy nem. Közösségi Csángyé alapján kreatív írják a filmcsatolókönyvet. Nincs egy kreatív elmet, elme. hogy így az ember így azt gondolta, uh -huh. hogy, a, hogy a technológiai szingularitás majd be fog következni, és majd robotok programoznak, meg robotok ezt azt csinálnak. De ezent és... túl vagyunk, ez megtörtént. Ebben ez a film szerintem épp ezt bizonyítja, hogy valamilyen módon ez megtörtént. I, I, de a kultúrában történik, meg Igen, ez hát e Arról azt gondoljuk, hogy ez a legemberi. Erre céloztam az imént, hogy valami történt, valami, valami hogy az alatt tömeg mozgatja a, a, a történetvezetést, nem pedig az egyes emberek, vagy akár a, mit tudom én, a, a történetíró kreatívok személyes élményanyaga, vagy viszonya a kultúrához. A jó, a rossz, és a nézhetetlen.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 Filmről beszélünk. Sikerült a... per egy. Igen. De hogy arról van szó, hogy ennek lesz egy második része, mert hogy itt eddig még nem sikerült bosszút állni. Tehát azt látjuk, hogy a bosszúállásnak a folyamata az épp a mélyponton van, és innen kell majd felívelnie, de persze már ez senki, egyáltalán senki, aki a Marvel univerzumba be van avatva, nem tudja elképzelni, hogy hogyan. Hiszen az összes kő ott van a rossz helyen. És ugye ezek a kövek azok, amik mozgatják a világot. Mi a zseniális ebben, András? <gül> de a Bosszúállók egyébként a csapatnak a nevet tehát, hogy ne, ez nem egy ilyen értelemben nem, nem bosszú filmről szól. Az a, az a zseniális a, ebben az egész működésben, vagy, vagy az az ijesztő az egész működésben, hogy legyártotta a Marvel ezt a receptet, most már 19 filmen keresztül, és egész egyszerűen így az történt, hogy, hogy miközben az emberek iszonyatosan élvezik, miközben odaszegezi őket, és megváltják a jegyet, és elmennek, elviszik a csajukat, meg minden, a közben az egészet már nem veszik komolyan, nincsen mélysége a dolognak, meghalaló ki, meghal egy karakter, nem hiszik el, hát ilyen nem történhet, hiszen, hiszen, hiszen ez már egy trauma nélküli világ, egy, a trauma nélküli fogyasztásnak a világa, és egész egyszerűen, ugye az Infinity War-nak a végén, most ez spoiler lesz, ugye kinyíri, ugyanazt meg, me, megpróbálják csinálni, mint amit megcsinált a trónok harcába a, a, a, akár az első, akár a második évad végén a Martin a, a véres mennyegző. Igen. A víres me, mennyegző. Megpróbálják csinálni, és egész egyszerűen nincsen súlya. Nincsen súlya, mert ott ülnek az emberek, nem hiszik el, tudják, hogy majd úgy is jön a trükk, hogy valamelyik végzetkövével visszatekerjük az időt, vagy nem tudom én, mi történik. Pontosan tudják, hogy a Marvel univerzumban már készül a fekete párduc pontosan tudják. Ismerik a logikáját ezeknek a stúdióknak, hogy a, a pókember ugye az egy új pókember, hát annak most volt az a debütáló filmje, hát annak még biztos, hogy van legalább négy-öt filmre leszerződtetve, az biztos, hogy vissza fog térni, miközben aki meg túlélte, a Robert Downey Jr., arról meg pontosan tudjuk, hogy lejárt hogy a szerződése is, nem is akarja csinálni. Hát, tehát, hogy, hogy így, így valami mi történt meg a moziba, hogy, hogy, hogy, az, hogy az emberek azok, az, azok valójában reklámot látnak. Már nem filmek Igen, látnak. egy ilyen plázailmény, gyűlölöm ezt a szót, mert egy ilyen gicses és a Puzsér által ez elkoptatott valami, de hogy, hogy, hogy ettől függetlenül ez most tényleg egy ilyen nagyon direkt és nagyon nyilvánvaló plázailmény. Olyan felhígult az a, a puzér. Igen, nagyon felhígult, már a Puzsér. <gül> Egyébként... <gül> <te nyári> val... <gül> <gül> Egyébként <gül> ennek az élménynek a, a, a Kinduló pontja talán vagy a, vagy a kezdeti fázisa a számomra az a, a gyűrűkúra látványvilága volt és a Harry Potter meséje a a, ez a, a, kettő, a kettő adja már így sok szempontból kiadja persze ilyen kezdetlegesen, de így érzése nekem már a már De én a, a Gyűrűkura úgy tudtam összefoglalni a három részt druhát jó a zene mennek és kardoznak uh, én és, most nem és a ennyi történetét, történetét. az is már hogy olyan volt, mint egy feed. Én most nem a Gyűrűkura történetét kritizálom, mert hogy az olyan amilyen és uh, én azt tulajdonképpen még szeretem is egy ilyen fontos gyerekkori emléke, meg egy ilyen fontos igazodási ponta. A Gönszárpád egyébként kevés bommója közül az egyik legzseniálisabb baszű a gyűrűkúra a világirodalom legnagyobb kerti törpéje. És egyébként én 10-ig egyetértek, és, és, és ezt hiszi szerintem a gyűrűjrát egy, egy ilyen Nagy tétje e, van egy ilyen jelentéssel egyetérteni. E, e, nem nincs nincs különösebb, tétje, épp azért bombó, mert a zseniális. de hát, hogy e, szerintem meg nagyon hasonló a gyűjűkörű. De én most nem a könyvről beszélek, hanem a filmről, aminek a, a, a, a vizualitása. A, a, a, az ízlése, vagy a, az esztétikája volt annyira pláza, pláza kompatibilis, amit én még filmben nem láttam. Hogy az utolsó másodpercig ki volt, vagy utolsó filmkockáig, ruhaelemig, jelenetig, fényelésig, minden, mindenki volt számítva, hogy véletlenül, tehát teljesen rizikómentessé volt téve. Sikerült eltalálni valami olyan, az emberiség minden tagja számára fogyasztható és, és dekodolható, vagy, vagy, de, vagy még csak dekodolásra nem is szoruló ízlésvilágot, ami, ami nem jelent semmiféle traumát, vagy kihívást, vagy, vagy uh, uh, nehézséget, hogy, hogy, hogy, hogy érthetővé váljon. Mondjunk o... csak bele, hogy, hogy ezzel mi mondjuk, mondjuk a Dune, vagy a Star Wars, vagy ezek a korábbi uh, uh, uh, sci-fi és fentezik, mennyit vállaltak azzal a sajátos uh, uh, uh, ízléssel, vagy azzal a sajátos univerzummal, amit teremtettek? Azt arra még lehetett haragudni, meg lehetett kérdőjelezni, lehetett nem komolyan venni, lehetett uh, uh, undorítónak, vagy éppen uh, kellemetlennek, vagy semmilyennek találni. A gyűrűk ura világával egyetlen dolgot tehetünk, és ettől igazán aljas, hogy ezzel a fajta ízléssel, minthogy mint befogadott. Tehát, hogy, hogy, mert hogy ilyen nagyon egyértelműen összeilleszthetőek a puzzle darabok, az emberi, a, a, ilyen, vagy ilyen primár módon összeilleszthetőek a puzzle darabok a, a, az emberiség minden tagjának a, a, az egyéni ízlésével. És a, a Harry Potter történet számára pedig azért volt a másik elem ennek a történetnek, de igen, de a Júrik urában még bezavarta a történet. Mert ott ugye még volt egy, egy egy sok szempontból rizikó, sok szempontból bírálható, sok szempontból uh, nehézkes történet, ami, ami uh, uh, igenis bezavart a fogyasztásba. A másik gond szerintem, az, tehát a, amit én, én uh, ugyanilyen meghatározó élménynek éreztem, az a Harry Potter volt abban a tekintetben, hogy, hogy érdekes, azóta is csak keveseknek fájt, de talán erről már ugye beszéltünk sokszor, ez ugye ez a mugli kérdés, hogy uh, a, a Harry Potter hősei azok ugye varázslók, akik, és csak az, az varázsló, aki nem mugli. És uh, a nem úgy válsz, hogy, hogy nem tudom, nagyon sokat tanulsz, gyakorolsz, követsz valami vallást, át, nem tudom, fölmész a hegyre és évekig meditálsz, hanem egészet annak születsz. Ez kicsit olyan, mint a jedik esetében a Mediklorián kérdés, ami szintén ugye ilyen iszonyatos csalódást okozott a szárvozragunknak, amikor kiderült, hogy a jedi vállás az nem a tanuláson, a megértésen a meditáción keresztül lehetséges, hanem azon keresztül, hogy az emberek van-e a vérében elegendő mennyiségű vírus, vagy nincs. És a Harry Potter esetében is az volt az érzésem, hogy hogy én ebből én ki vagyok rekesztve. Ugyanakkor az ő belül meg mindenki belül van. Tehát, hogy nincs, nincs rizikója az ő világuknak felülük nézve, mert hogy mindenki ö, ö, tökéletesen izolálva van az, a mi világunktól. Tehát én én nem érintkezek az ő világukkal, ők varázslóként nem érintkeznek az én világommal, ö, és mind a két világ teljesen rizikómentes. Hát csak a különbség a... az az, hogy a te világod az egy kárhozhat, az ő világuk az meg egy üdvösség. Tudod? Ugyanez tehát... a helyzet a szuperhősökkel, ö, és mondom, tehát ez a fajta ö, ö, gondolatiság megfelelve a gyűrűk vizualitásával, hogy van egy világ, ami tökéletesen rizikómentes, mert mindenki szuperhős, hiszen láthattuk, hogy, hogy ebben a világban most már száz szám, ezer számozónak a szuperhősök, és valójában, ahogy az Andrés is megmondta, ez egy rizikomentes világ, ebben a tekintetben tökéletesen illeszkedik de a az, pc hez de Nem, az, de nem, nem. Uh, Hányszor uh, a, a csata? Marvel... Felcsér, felcser! Egyszer sem. Amit a Marvel csinál, az azt tette rizikomentes. Hát ez, ez Mindenki mondja, isten, a... senki sem halhat meg. A TANOS épp annyira erős, mint Olyan. az összes többi szereplő. Halna, halnak meg egyébként, tehát halnak meg a, a normál képregényekben is, halnak meg lejáró, a kép, a szerződés, lejáró szerződésűek, meghalhatnak, is that uh. Vilszéztem teljes félreértés. Tehát, hogy mondjam, hogy gyűrű urával szemben egy ilyen típusú kritika. Tehát nézzük már meg, hogy mi történt. Tehát, hogy mi lehet, tehát azt mondani, hogy a Györök nincsen tétje, a Györök az így illeszkedik mindenhez, meg egy ilyen. Magyar, nem, akkor... a vizualitásról beszélek, a kifejezetten te a vizualitásról, vizualitásról, beszélek. vizualitásról beszélek. Ja, mint, beszélek. Csak a filmről beszéltél? Csak a filmről, így van, nem a a meg azt mondom, hogy a gyűrűk urának nincsen tétje. Ugyanis pontosan tudjuk, hogy nem halhat meg, aki jó, és csak a rosszak, akit a Rossz már megfertőzött, az billeghet a halál szélén és esetleg beleeshet a mély gödörbe, mint Boromír, de mindenki más, aki jó, akihez kötődünk, akit szeretünk, akit az öreg ember ilyen megszeretett, a szívéhez nőtt. Az, annak nem engedi el a kezét. Hiába jósolja meg a tündekirálynő, hogy hogy, hogy meg fog halni, mert a gyűrűhordozása az életébe kerül. A végén az érzelgős író azért csak megmentő, megmenti őt is. Valójában mindenki. Az, hát az az ő mesélye, hát az, az az ő meséje. Az, az, az, mesélye, az, az ez ő mesél csak így Mennyire nincsen meséjé... tétje a meséjének. Annyira nincsen tétje a meséjének, hogy mondjuk amit te szeretsz a trónok harca, az soha nem jött volna létre, hogy hogyha Tolkien nem teremte meg ezt a világot. A, mennyire nincsen tétje ennek a mesének? A, amíg amely, amely mese így az egész modern popkultúrát átalakította? Mennyire az lett a, tétje. Hatalmas az tétje lett, lett a tétje, hogy jön egy másik író, amelyik felteszi a saját írói írói ö, ö, hitvallását arra, hogy ezt megtagadja, és azoknak a műveknek lesz is tétje. A, a, ö, és ugyanez ez egyébként igaz a képregény filmekre, ezek modern mítoszok, ez a városi pornófüggő, játékmániás kockáknak a modern mítoszai. Ugyanezt. El lehetne mondani a csodaszarvas legendáról, hogy állj, milyen szar, egy hülye szarvas, üldözik, mit tudom én. Az nem értek egyet. Egész, én azt gondolom, hogy ez egész... egy ideig igaz volt, hogy a, hogy, az, hogy, az, hogy, a, hogy a még most is létező amerikai popkultúrának, vagy ez nem is popkultúrának, népikultúrának, ez ugye nem egyenlő a popkultúrával, tehát az amerikai népikultúrának. Urbánus uh, vagy Urbánus, vagy éppen népikultúrának egy ilyen, vagy uh, mondjam, egy ilyen materializálódása a képregény, tehát hogy, a, uh, uh, hogy, hogy annak, ami nálunk már 200 évvel ezelőtt meghalt, vagy, vagy egy szinten megmaradt, és, és konzerválódott, és ilyen, nem tudom, népdaléneklésben, meg, meg népviselet, vagy vasanapi népviselet hordásban teljesedik ki, és már nem, nem léptünk innen tovább, bár most egyébként van a Youtube-ban egy nagyszerű websorozat, ami, ami a Minden Álmod, ami azt gondolom, hogy de ez most egy mellékú, de, de az, az, az András... akarja a következő Igen, csinálni nem, a De álmodra. az András az, ért engem, és azt hiszem, hogy az osszi is, tehát, hogy a, a, a, is ismét feltámadó és, és a 21. században új erőre kapó népikultúrának kultúrának egy ilyen nagyon érdekes megnyilvánulása, de mindegy is. Szóval a lényeg az, hogy, hogy az hogy a képregény összességében véve az. Egyetértek azzal, hogy a, kép, hogy a képregény film is lehet az. De az biztos, hogy ez a történet leválasztotta magát a népi kultúráról. Hát ez, ez nem népmese már. Abszolút, uh... és ez a baj. Hát ez, ez a baj, tehát a Marvel, amit a Marvel a mozivászlón csinál, az egész egyszerűen megerőszakolása és, és te, teljes elértéktájítése a képregényeknek. Ugye az a Marvelnek a nagy művelete, azért megy a 19 film, ugye, hogy ők azt csinálták, hogy folyamatosan ilyen keresztbe promózás. Tehát az egész univerzum az nem szól másról, mint hogy keresztbe promózuk, hogy jön a vasember 1, utána jön a, mit tudom, nem, nem tudom, nem tudom, hogy így van, nem tudom én a... akkor a vasember természetesen ott szerepelni fog a fekete párbusztán, és akkor vasember rajongó is elmennek meg, meg a fekete párduc, izé, mit tudom én, Black Power rajongói is elmennek. Tehát ugye ez szörnyű. És ugye mit eredményezett ez? Azt eredményezte, hogy így olyan figurák kerülnek folyamatosan interakcióba egymással, akik az eredeti világban... Te tehát, hogy mondjam, az eredeti világnak van egy belső kohéziója. Így lehet tudni, hogy Superman az üt mindenkit. De Superman meg lehet ütni, hogyha van nálad kriptonit, kriptonit. Ha van nálad kriptonit. Viszont a Marvelnek, ez, ez az állandó keresztrepromózás, nekem a kedvencem a, a Civil war van, a, van az a jelenet, amikor ta, ta, a, a, a szétszakad az Avengers csapat két részre, és egymással szembe felállnak, és így az egyik rész azt mondja, hogy itt át nem mentek, a másik rész meg azt mondja, hogy így átmegyünk, és akkor így, mit tudom én, torra vikingisten áll az egyik oldalon, a másik oldalon meg mondjuk a, a fekete özvegy, akiről azt kell tudni, hogy, hogy hát most egy népszerű karakter, de semmifajta speciális képessége nincsen. Tehát az egyik oldalon egy vikingisten, a másik oldalon egy nem törékeny, mondjuk egy bruszli harcértékű ö, szereplő, és ezek összecsapnak, és így mi történik? Semmi nem történik, végül áttörnek, és senki nem hal meg. Tehát, hogy így, így, így valójában kinyírták, kinyírják ki, ki, ki, ki azt, ami, ami azért sok, ö, egy, hogy mondjam, a, a képregény az egy gondolati keret, amiből a modern világunkat tudjuk értelmezni. A Marvel ezt veszi el generációktól. Nem a mi generációktól, hanem az alattunk lévő generációktól. Aktuális filmek, premierek: Guzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99 Jazzin. Bosszúálok három című filmről, minden idők legnépszerűbb képregényfilmjéről beszélünk. Tényleg a filmről beszélgetünk? De a, vagy a film kapcsán? Inkább a, inkább a Marvelről a, szerintem. A, a Disneyről. Leginkább ja. egyébként én használom rosszul a Disneyről beszélgetünk. De a, a Disney az igazán sötét cég, ugye az egész mögött. De mert a Marvel is a Disneynek a kezelésében. Hát felvásárolták, a... persze. Tehát, hogy úgy, úgy lettek ezek a képregényfilmek, hogy a Disney megve, megvásárolta a marvel megvette a jogokat, és ő is azóta önti a filmeket. Tehát ővék a Star Wars, ővék a Disney, tehát folyamatosan univerzumokat építenek, folyamatosan a Disney a sorozatokat csinál a moziba. Már csak egybe kéne, kéne ezt, nyitni, nem? most uh, ne, ne felejtsük el, hogy létezik az, létezik az a képregényfilm, van a Létezik az a képregényfilm, amiben, van, amiben vannak áldozatok, elveszítünk uh, hősöket, a, a képregényrajzoló uh, Frank Miller elenge, elmeri engedni a hőseinek a kezét, a Sin City hősei azok, azok halandóak. A Sin City hősei azok meg tudnak halni. Tehát, hogy ott annak a, annak a képregénynek van tétje valahol olyan egyébként a Sin City, mintha az lenne a elnőtt és az összes többi képregény ezekkel a hősökkel, ezekkel a halhatatlan, és tét nélkül ö, egymást ö, felhőkarcolókkal gyepáló hősökkel, mint az lenne a gyerekeknek szóló képregénysztori, amiben ugye a a füles mackó, meg a kis barátai nyuszi és társai nem halhatnak meg. Ezt tudjuk, hogy nem halhatnak meg, mert ezt a gyermeki psziché nem bírná el. Ennek megfelelően zöld lámpás, fekete őzvegy, fekete párduc. Superman, Pókember, ez Disney, Vasember, ez ezek a, a műsékei. Igazából a hamisága, ezek, a, ezek a, a, a, a, a, a hétholdas pagonynak, vagy tízholdas, holdas. vagy százholdas, ennek, a, ennek ők, ők, ők népesítik be most. Ők, az, ők, ők ezek a gyerekek kis barátai. Files Macko, nem -e, Mici mi? Robert, szedd össze magad. De füles Mackónak is volt Mici barátja. Te a Files kapcsolatban vagy nagyon műveletlen, ne haragudjál. Files igen is igenis van barátja, de azért szerettek Nagyon van a fülesmackó szóval az, aki miatt a puszér nem tud bal lábbal kelni. Na így van. Na így van. Tehát a fülesmackó. De most a rényeg az az, hogy ezek valójában gyerekhősök, csak a gyerekeknek a világ az egy kicsit eldurvult. A gyerekeink, a, ugye a, a, a mi nemzedékünk még mackókkal, meg nyuszikkal, meg fülesbaglyokkal álmodott, meg kelt, meg feküdt. A mostani nemzedék az meg már ezekkel a szupermennel, batmennel, vasemberrel, ezekkel a hősökkel kell megfekszik, de ugyanúgy nincs a a Disney producerei szerint a pszichéje készültségben arra, hogy ezek a hősök meghalljanak a szeme láttára. Ezek nem halandó hősök ennek megfelelően. De aztán, amikor felnőnek, belenőnek a felnőtt képregénybe, és akkor jöhet Frank Miller, és jöhet Frank Millernek a tényleg sötétvilága, világa, ami valóságos nincs benne semmi természet feletti legfeljebb az erőszak mértéke és a kegyetlenségnek a mértéke. Nem lehet, hogy nem lehet, hogy le kell ereszkednünk a parnassusról, vagy az Olimpusról vagy a fene tudja, honnan, hogy, hogy, hogy isteneink meg szentje, szentjeink vannak a képregényvilágban, és mondjuk a 20-as években, meg a 40-es években volt kb. mondjuk egy-egy nagy ilyen képregény hullám, és még mindig hősöket akartak az emberek, és lehet, hogy csak utána jött ez el ez a miért ne lehetne egy sima nyomozóm, tudod, vagy miért ne játszhatna csak egy sima béna, nyakkendős fickó, a, aki, akit az irodában nem szeretnek a csajok, miért ne lehetne ő a képregény idézőjelben hősöm, hogy meg kell változni. Ami amíg kihűlnek az Istenek, hogy végre valami normális szorításunk, és legyen valaki, aki halandó, és ettől legyen értéke, mert az a végtelent, ha két részben forgatod le, az kétszer végtelent, tehát nem osztható kettővel, hiába játszanak a számokkal. Ugye, ugye, ugye a, a Marvel univerzumban az erőszak mértéke, az felfoghatatlanul nagy, de mivel a hősök mm. felfoghatatlanul sérthetetlenek, ezért az erőszak is szimbolikus. Képletes, nem tényleges mm. erőszak. Akármennyire is lebontanak egy várost, vagy egy félvárost, akármennyire is a, eh, fog egy hidat, és a másikat pofán veri vele, akkor is képletes, mert hogy valójában mert nem, nem, látjuk tudnak másban... nem látjuk meghalni a civileket, és nem látjuk meghallani a civileket. a látnak meg a Nyilvánvalóan igen, ez a mugli kérdés nekem ugye itt jön mindig elő, hogy ez, ez tőlünk tökéletesen függetlenül zajlik. És hogy, egy másik hogy nincs ígérlő, ígérlő, átjárás, ígérlő két világ között. Tehát, hogy valójában nincsen tétje ennek a verekedésnek. Na no, most arról van szó, hogy... De ez borzalmas, hogy komolyan, tehát hogy most így, ez, ez, ez, ezen vagyunk besértődve, hogy, hogy nem tudsz arról ábrándozni esténként, hogy te is együtt repülsz szupermennel, meg vasemberben. Tehát, hogy ez, ez, nem. ez ilyen szörnyű, tehát hogy így, hogy, hogy lehet ilyen módon hozzáállni valamihez. Ez, ez egy mítosz. hát könyörgöm egy mese. És a Harry Potter is a, probléma, a probléma az, hogy, hogy amikor eljutunk a Frank Millernek az univerzumába, mert felnövünk, de ugyanúgy, ugyanúgy szeretjük a, a képregényeket, hiszen kockák vagyunk és kockák maradtunk, akkor megkapjuk a Frank Millertől és a Sin Citytől a, az ugyanolyan mértékű erőszakot csak halandó hősökkel. Olyan hősökkel, akik ténylegesen kockáztatnak, és olyan hősökkel, akik a történet folyamán ténylegesen ott a fogukat.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 Csak annyit mondanék, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy félreértése a Marvel univerzumnak, amiről te beszélsz, hogy ebből majd kinövünk, és akkor átmegyünk a Frank Miller képregényekhez. Ez szó sincs róla, tehát a Frank Miller képregények, azok, azok olyanok, mint a, mint a, a Batman képregények, a, valójában so, sokkal kevésbé szólnak a hősökről, mint sem a, a bennünk lakó gonoszról, a bennünk szóló rosszról. Ezek ezt festik meg. A, ezek a nagy képre, ezek a képregényfilmek, vagy a Marvel univerzum, az meg elsősorban mitosz, mitológia. Tehát, hogy, hogy ne, nem, nem, nem, nem lehet... Tehát, de te egész egyszerűen szerintem itt az a probléma, és a Gyurikurával és az a problémátok, hogy ti így lázadtok az ellen, hogy sokat lássunk. Miközben az fél, alapvető, még mindig férjelt. Félman, pedig igyekeztem. Nem, nem, meg a nem, nem, a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a a, a, a pláza és, meg... és, és állítottam és, és, és mondtam azt, hogy, hogy ez az élmény, ez a vizuális élmény társítva a Harry Potter világának átjárhatatlanságával, ez együtt nekem már kiadja az Avengers. Én meg arról, De... besz... Én meg arról beszéltem, hogy a Batmannek annak a hőse Batman, akiről minden egyes kalandja során pontosan tudjuk, hogy, meg, hogy nem halhat meg, hogy nem tűnhet el, hiszen ő az univerzumának a kulcsfigurája, ő nélküle Gotham sincs, ő nélküle semmi nincs, az egész mitosz. Bedölt. Ugyanez a helyzet Frank Millernél és a Sin Citynél, mondjuk márval kapcsolatban, aki azt gondolom, hogy a központi figurája, és eléggé ikonikus hős a Sin Citynek, nincsen így. igen is halandó, márv meghalhat, és márv meg is hal, és a, és a Sin Citynek a világa nem dől be ettől, hanem csak valóságos lesz. Valóságos tétet nyer, hogy egy olyan figura, akiről azt gondoljuk, hogy nem halhat meg, hiszen, hiszen olyan elképesztő ereje van, és olyan elképesztő brutalitása van, és a végén elpusztul, és a világ nem dől be, hanem folytatódik, mert ilyen. Azért sem igaz, Robi, hogy a fel kell nőnünk, és a Frank Miller akkor válik aktuálissá, mert akkor miért ír gyerekekről a pál utcai fiúkban? Molnár. Ferenc. Jóisten jó Isten, de kemény. Mert a Miller az Molnárt jelent. Aha, és a Frank meg Ferencet. <gül> Aha, Most érten. már mindent tudunk. Így már mindent tudunk sikerült jobban lefordítani a pál utcai fiúkat, mint kellett volna. Tehát már a filmek címének ilyen szabados fordításokat adunk, akkor kezdjük el az erzőtet is lefordítani. Újra a másik megastár megnyerte, az így fontos. Ráadásul Karamell, ugye igen, igen, Frank Miller karamel személyében. Szerintem egyébként a Batman világnak abszolút van tétje. A Nolan is azt hozta nagyon jól be is, és ezért is volt az kultuszteremtő, hogy egész egy Egyszerűen ott tényleg mindennek volt értéke, pontosan tudtuk, hogy a Batman nem fog meghalni. De, de mégis minden más szereplőjér aggódni kellett, és annak is volt értje, hogy mi lesz azzal az emberrel, mert a batman tétje, az nem az, hogy meghal vagy nem hal meg a batman tétje, hogy a saját démonai elpusztítják-e vagy nem pusztítják el. Tehát, hogy, hogy, hogy érzékeltessem, hogy így, itt a probléma a Marvel Univerzummal az, hogy ha megnézzük a vasember, vasember, az tök ugyanaz, mint a batman hát Mind a kettő millió most csávó. Mi a különbség? Az a különbség, hogy a batman az egyik triatlonista. az a különbség, hogy a batman kivonjuk a traumát, kivonjuk a a Batman-nek a tragédiáját és hozzá hozzáadjuk hú hújú Chefnert vagy Hugh Hefnert, mindegy nem tagadható Chefnert Nem Nem, ne ne ne ne ne ne ne ne de Heffnert is, mert, mert, mert állandóan csajozik, hát az is egy fontos, tehát hogy, hogy az, azt gondolom például, hogy, hogy ez így jól elmondja azt, azt, azt az iszonyatos minőségromlást, ami egy Batman és egy, és egy Iron Man között van, és nem lehet azt mondani, hogy a Batman és az Iron Man az tök ugyanaz. Fenét, baromira nem ugyanaz. A, a, a Batmannek abszolút van minden pillanatban tétját, nem, nem véletlen lett lett az a film az IMDb-n, mit tudom, én fogom nézni. Hogy És az, az, az, az, az, hogy a és a az Avengers, az az Avengers -e az szerint véletlenül lett 14 csak vagy 9 De ellenben a Batman Begins, az 116 szóval az azért az... Oh. Csak száll, az tudod ez egy hihető adat, tudod? Bizonyos statisztikákban, veszel egy 2000-es mintát, amiből 42 az nullás, vagy 600-as eredményt ad, azokat kizárod, mert annyira és a 200 és a 400 pont közé érkező eredményekről gondolod azt, hogy az valós, tudod? Így egyszerűen a baromságokat a, levágod a széléről, mert ott biztos valami hiba történt, mint amikor valakit megkérdez, hogy 1-5-ig értékel, hogy mennyire tetszett a film, és odaír egy 1 és mellé ír, hogy nagyon jó volt. Tehát világos, hogy nem értette, hogy az egyes meg az ötös mit jelent. Na, és ilyen szempontból egy 116. helyett ezen a top 250-es listán úgy, úgy tudok értékelni, hogy ez betalált a helyére, mit tudom én, 100 ezer szavazóval, de Mi? a legelején 300 ezer Elképesztő femboy által oda tekert. Uh, ez film. Szerintem azért vissza film. most a meséhez egy picit, mert hogy, mert, hogy egy csomó uh, dolgot elmondtunk, hogy, hogy mitől nem mese ez a uh, film, és hogy, hogy vagy miért nem teljesíti a, a, a mesefogalmának fogalmának uh, uh, ismérveit vagy miért nem hozzá a is ismérveit, és, és azt gondolom, hogy ez a kulcsa ennek az egész beszélgetésnek, és ezért nem tudunk magáról a történetről mesélni, mert valóban nem mesét láttunk. Túl vagyunk egy élményen, ami, ami, ami megfoghatatlan, és ettől pláza élmény, hogy megint a Puzsért, nem tudom, parafrázájon vagy idézzem, az úgy jó lesz, igen. Szóval, hogy... Uh, hogy az van, hogy, hogy ott van először is, ugye, amit, amiről már egy hosszan beszéltünk, a, a, a látszólagos, illetve a tényleges erőszakmentesség, illetve és az, hogy a, hogy a figurák ö, ö, nem halnak meg. Ugye a, a Disney kezdte ezt el, és hozta be a, a, a, a mesékvilágába, hogy amit te is mondtál, hogy a gyermeki nem visel az erőszakot, vagy nem visel el a, a, a, a halált, dehogy nem viseli el. Tehát, hogy ez egy, ez egy hülyesség, a gyermeki psziché is elviseli, a gyermeki psziché erre fel van készülve, és a megfelelő módon ö, tálalt, és feldolgozott, és f Halál élményt, legyen az tényleges halálélmény, vagy legyen az filmes, vagy, vagy ilyen. Ö, ö, ö... Emlékszünk Vuknak a szüleire, akik Igen, meghalnak, a... és mi föl tudtuk dolgozni, Igen, és nem lettünk a... lelki nyomorék. Igen, de a Disney kezdte azt el, de hogy a, ugye a megfogta tím. a Grimm-történeteket, de nem ezért. Hogy, hogy ezért. Ez a baj ezzel a műsorral. Hogy a maga a Disney is ugye Grimm történeteket mesél, de már kilúgasztotta belőle a halált, és kilúgasztotta belőle a tényleges erőszakot, pontosan ebből kiindulva, ebből a, a, a negédeskedő vagy finomkodó álláspontból kiindulva, és a, gyermek, a gyerek lélektánt teljesen félreért megpróbálta belőle kiemelni az erőszakot. Számunkra most de ez olyan jól neki, hogy ha egy, egy be, eredeti egy... erőszakos sztori előkerül egy Grim történetből, a magyar társadalom egyhangként kezd el üvöltözni, hogy te jó Isten ezt a gyerekeinknek oda merik igen. adni. Ennyire lett kilúgozva. Tehát a, én nagyon a nézni, a de az, a a igen, de az a, nem, igen. nem most úgy úgy. Ez az egyik fontos dolog szerintem, amit erről a filmről el, el lehet mondani, hogy valóban erőszakmentes, ilyen tekintetben valóban tétment Mentes, és ebből következően egyébként és szerintem ez a legfontosabb probléma az összes ilyen történetre kapcsolatban, evolúciómentes is, és azért nyilván értetetlen vagy, vagy nehezen értető, ezért hozom be ezt a problémát a muglik-nem muglik, nem muglik problém, világgal meg a, a jedi-nem jedi világgal, meg a midi nem midi problémával hogy a, a jó mesékben van egy nagyon direkt és nagyon látványos és, és nagyon nyilvánvaló evolúció a legkisebb fiúval, a legkisebb királylányjal a, a, a, a az egyszerű, az egyszerű átlagemberről, aki elindul és valamivé válik a történet végére. Ezekből a történetekből ez tökéletesen hiányzik. Ki is veszik belőlem, lehetetlené teszik, mert ilyen nincs átjárás a, a szuperhősök és a, a, a, a közemberek között. Persze vannak olyan figurák, mint mondjuk Peter Parker, akit megcsíp a radioaktív pók, és akkor ő hirtelen pókemberré válik. De most valójában uh, tudod, hogy te mit kérsz számon? Mit? Tudod, azt kéred számon, hogy szabó Péternek a, a nagy intelmét, hogy, hogy minden álmod megvalósulhat. Nem, és, nem. És, és te, te, Egyáltalán te nem ezt nem István a morál kérem számon, szok, szok. nem nem nem a morál kérem számon, ahogy számon, egyébként a morál ez számon, számon morál kérdése, de ahogy a morális is morál, számon kérhető, a, a gyűrűkurva világán, a gyűrűkurat imádom, de a, de a morál ugyanúgy számon kérhető a gyűrűkurva világán is, ott ahol ugye eleve elrendelt a kio mekiraz, a tök mindet hogy kio mekiraz, hiszen nem te döntöd el, nem, nem a te érzéseid döntéseit alakján haladod előre, Nem, hogy melyik falba születsz, Ugyanez ez a probléma ezekkel a világ. tehát a munkára ez nem igaz, most ez is egy bonyolultabb dolog, mert aztán ezt a fantaszi világot és sok szempontból tovább gondolták meg, meg az egy olvasat, hogy, hogy te rossznak látod az orkokat. Hát most az orkok hogy küzdenek azért, hogy abból a nyomorult mordorból kitörjenek. Vannak jó? Ez az orkok lássuk be azért van, ez elég elégeretnek vagy unortodox olvasata a gyűrűk urának. Tehát ezért mindannyian tudjuk mondja. nem, túljuk, nem, nem, ugye, nem hogy, persze, a, mert igen. Ez mert, mert, eredet mert, mondom, mert hogy ott van a mese, az orkok, elrontott tündék. De, ugye, de, de most, a, most a, ilyen, alapon, ilyen alapon, amikor a legkisebb király felindul legyilkolni a hétfejű sárkányt, akkor miért nem háborgunk hogy itt írtózatos morális? Mi van a sárkány mi Minden a sárkány. Szegény sárkány, a, a, a, a, a, a Marvel, a Marvel univerzum volt. szereplői, úgy, ahogy a gyűrűkul Kula világának szereplői, ilyen tekintetben egyébként valóban a Harry Potter múlti problematikája nem egészen uh, hozható ezzel a dologgal. De, de, zámban, de hogy igen, én arról beszélek, hogy ezekben a világokban uh, a, a szereplők nem hozhatnak valódi döntéseket, bele vannak kényszerítve szerepekbe, nem fordulhatnak vissza, mindenki csak azt teheti, ami elő van számára. Elmondjam, élva, hogy mi nem, ez ijeszt leginkább, hogy az életveszélyes helyzetben legalábbis persze tudjuk, hogy az ő számukra nincsen életveszélyes helyzet, mert folyamatosan. Megvédi őket a szuperképesség, vagy, a, vagy a az egy mindenható technológia. Ugye tudjuk, hogy a, a Tony Stark esetében a szuperképesség az a mindenható technológia, és a elme. Szóval, hogy ezekben a szituációkban, amikor élet -halál harcot folytatnak egymással, ők poénkodnak és nevettetik a nézőket. Be a hogy, Igen, igen. Tehát, hogy ez, ez, ez olyan szinten lehoz De az élmást. Tehát mint, a, minimális tétet, a minimális tétet, ami egy ilyen harcban meg lenne, azt is, azt is szétforgácsolják, azzal, hogy folyamatosan így Disney, Disney tréfákat sütögetnek el. A jó, a rossz és a nézhetetlen hatosra áll az imdb Ha akció, had jön, de ha dráma, akkor menekül. A következő bejátszásban a cselekmény fordulatairól derülhetnek ki részletek. Lapka mit csinált akkor, amikor így a végső kétségbeesésében védte uh, komáromnak az erődrendszerét. Na, nagyon nem volt esély, körbe volt véve osztrák csapatokkal, uh, lőtték őket. Mi, mi, a, mi a monda, aminek valószínűleg valóság valósággal. Szóval egy papírt ráírta, hogy Vámház körút kilenc és felemelte. Nem, <gül> nem, Ez lett a nem, megoldás. Nem, nem az lett a megoldás. A, azt jelent, hogy felfelítétek a csatára, krumpi ja, vagy Nem, nem buconi hanem buconi a csata hevében, a csata meg az ostrom hevében, miközben lövik a várat, így bulit szervezett az egyik bástya. Oda meghívta a cigányokat, akik húzták a zenét, és ők poénkodtak és vicceltek egymással. Tehát, tehát azt gondolom, hogy ez, ez is de, már egy... De ugye érted, hogy a két gesztus között mi a különbség? Az egyik a... Semmi különbség. De óriási különbség, különbség van. A, a, különbség. De, én, de az van egy, különbség de az egyik esetben... Igazából uh, sors nélküli figurák uh, uh, végzik, a az az számukra előírt, uh, előírtakat. Gyakorlatot. Gyakor, nem, nem tudnak mit tenni, benne vannak abban a, egy, egy, egy, ilyen, egy ilyen tökéletesen uh, zárt sors, uh, sorsmezőben, ami egyetlen irányban mutat. Nincsenek róla leágazások. A klapka pedig uh, uh, a valóságban, de mondjuk hát ezt ne kérjük számon a Marvel-en, tehát hogy a, a klapka pedig... Uh, uh, Végső kétségbeesésében, azért, hogy az embereinek erőt adjon, hogy egyúttal az erkölcsi förényét, meg a nyugalmát, vagy a látszólagos nyugalmát demonstrálja, bulit szervez a legiszonyúbb le le le pillanatban. Ez egy, nem, nem ezért ez poinkodik egy... a hős, nem De... ezért poinkodik a hős, hogy nyugalmat sugározon, hogy erőt adjon. De, Abban van igazad, hogy ez a gesztus ez és ennek és és a demózása, csak, is... csak, csak hamis ebben a demózásban is ez a gesztus. És, és, és, Mert az is egy ilyen általános, általános érvényűvé tenni, amikor az X-Men univerzumban meg abszolút. Tehát ott azért van, hogy elhullanak most például legutóbbi bab a farkasba, ott kifejezetten ugye meg, meg is hal a legfőbb szereplő. Tehát hogy, hogy de ő ő itt is rengetegen halnak. Meg, hát ettől lett ez a legdén leg nem, nem, nem. azért bocsánat csak az van. én elméletem, de nem azért hal meg végén annyi mindenki mert hogy a, a Thanos ugye elmondta, hogy mindenkit lefelez, és hogy most a szuperhősöket is lefelezte, tehát nem az. Persze, a Persze, persze. lejár, a bolújában ja, le ez ezért haltak meg ennyien, ugye? De, ne, de, de ahhoz nem kell mert... nem már a James Bond sem, nem hogy Macdianyust vagy Tildát vagy Eli Élni. hát a 1960-as évek óta James Bondot le lehet cserélni az utolsó érve meg arra, hogy, hogy miért, miért, ez miért nem történt, Ugye a, a Tony Starkot szokás így elő, elővenni a, a vasembert, hogy hogy ö, ö, egy, egy unortodox karakter, vagy annyire megreformálta Érezzük, ezt. Hogy a unokat azért a trónok harcából ez a Tony stark. <gül> egy stark tényleg. Mm -hmm. <gül> Jóisten! A... <gül> Igen, ez nagyon nagyos volt. De szóval, de. Hogy, hogy van ez a figura, akit ugye azért szokás így kiemelni ebből az univerzumból, vagy legalábbis a Marvel univerzumból, mert hogy ilyen szokatlan figura, valóban Steve nyomogban beszélt is belépett a hület. Ilyen Batman tartalmaz, hiszen nincsen szuperképességei, szuper csak is a, a, a tudása, vagy a, a, a, a csúcs intelligenciája. Tehát az, az, az éppen, hogy az ember nem pedig az emberen túlisága teszi őt szuperhősé. Ettől nekem az a bajom, hogy a Marvel univerzumban most az első uh, blikre, vagy le, vagy a sokadik hogy egyik Marvel filmet látom, valójában mindenki Tony Stark, abban az értelemben, hogy mindenki ugyanazt a karaktert viszi, pont ezt a poinkodó karaktert, amit mondtál. Tehát, hogy valójában, tehát, hogy, hogy nincs evolúció, nincs, uh, uh, nincs sors, uh, mindenki übermens és, és valójában nincsen személyiségük. Valójában azt kell, hogy mondjam, hogyha már mindenképpen párhuzamban be kell állítanom a gyűrűk világával, én kezdtem ugye párhuzamba állítani, akkor ők tündék egytől egyik. Uh -huh. örökéletűek, az, az, az életútjuk ki van jelölve, a személyiségük csereszabatos, és az életüknek valójában az örök életűségük akár nincs tétje, mert végtelen meg nem értése a mítoszoknak. Elmondom, hogy a, de a. Nem a mítoszokról a, beszélek, nem általában a, mítoszok, a, a mítoszokról, ha, ha, ha, általában ha, a mítoszokról. De, de, de ez is egy mítosz. Tehát hogy a, ez, ez az univerzum egy mítosz. A, a Tony Stark, hogy Amerikának két önképe van. Az egyik önkép ez az Amerika Kapitány. A, igazából, ami nekem így szimpatikus, meg amiért én szeretem Amerikát, aki egy hazafi, aki keresi a jó ügyet, harcol, próbálja az amerikai értékeket képviselni mindenhol a világban. A másik önképe amerikának, ez, a, ez az ilyen nagyon gazdag, nagyon laza, nagyon gátlástalan, aki a pénzt csinálja, meg a nőket csinálja, így, így még egy, iszonyú Egy, egy, egy, egy republikánus, a másik egy demokrata szuperhős. Szerintem mind a kettő republikánus. Mind a kettő republikánus szuperhős, csak az egyik a republikánus pártnak a, a szimpi oldala megvilága, a másik meg a republikánus pártnak a, az ijesztő nyomasztó, lobbistákkal teli világa. És, és, a, és a szörnyű. A tudod, szörny... milyen a, tudod, milyen a demokrata szuperhős? De a bankrablásnál, vagy ilyen, nem tudom, erőszakolnak és gyújtogatnak, akkor oda hogy, no, no, nem illik azért ilyet csinálni, gondoljunk a másik emberre is. És hagyj nekik egy névegyet, hogy hívják fel, ha a, a pszichológusra van szükség. A demokrata Ön igen, a erőszakolást. magamnak. Demokrata szuperhős lát egy erőszakolást, és a szuperképességét alkalmazva szupersebességgel repül el a cnn és küldi oda őket tudósítani ha, erről. Az éjjeli éjjel a demokrata szuperhős. Összeérítik a, a, a gyűrűjüket is, így elkiabálják magukat, hogy safe space, és abban a pillanatban a, a, a safe space-en belül egy, nem érheti őket semmilyen, uh, semmilyen Arról van szó, hogy minden idők legsikeresebb képregényfilmjéről beszélgetünk, amely azért vált minden idők legsikeresebb képregényfilmjévé, mert az eddigi 19 Marvel film után végre szuperhősök is halnak meg a filmben. De ez csak az első része, mert ennek a harmadik résznek ez csak az O fejezete, a B fejezet még jön, és ebből már aztán kiderül, hogy egyetlen halál sem jut hogy az sem volt komolyan véve, igen, hogy valójában álmodta az egészet Pamela, mindjárt kilép az uhanyalól, és kiderül, hogy hát senki sem halt meg, hiszen hát nem halhatnak meg, viszont azért a halálnak a kamuzásá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 Itt a 99 Jazzin. A következő bejátszásban a cselekmény fordulatairól derülhetnek ki részletek továbbra is a bosszú három kapcsán beszélgetünk a Marvel univerzumról, ki mennyit tud hozzátenni, mert az ellenpont jobban felkészült, a nyári legalább fentezi rajongó, a Puzsérral meg Pislogunk. Én Pislogok a legjobban, azért ezt tipis topiznám. El szeretném mesélni azt az élményemet, amikor volt nekünk egy B oldal nevű ilyen zenei blogunk vagy magazinunk, ahol egyszer meg akartunk szavaztatni egy ilyen szuper crew Lényeg az, hogy elképesztő gitárosok, akár a metal, akár a blues Ból. Ö, ott voltak ezen a listán már, és megérkezett a Mike Oldfield Index Fórumnak a csipet csapata, és széttrolkodta a szavazást. Tiszteletre méltó Michael Coldfield munkássága, de szóban nem jöhet, hogy ő a világ legjobb gitárosa. Na most ez történt akkor is, amikor az A38-ot mi magyarok felszavaztuk a Lonely Planeten, és a világ legjobb klubjaként örül, együtt örülhettünk, hogy hát a világ legjobb klubja itt van a Petőfi hídnál, akkor lemegyek és szórakozok így játszik a, a, a fanboy kultúra és a, a Marvel rajongó tábor az IMDb 250-es listájával. Köszönöm. Ez a film, amit most láttunk, az Avengers bármennyi, meg bármi, amiben egy fakéreg az egyik szereplő, a az, az, az a filmtörténetben szórakoztató értéke és jelentősége szerint a tengó és kessel mérhető össze. Kis akció, robbanások, tök jó poénok. Ö, nagyon jó film volt egyébként. Tök nagyon jó film a tengó és kess, de nem jobb, mint a, Rocky, a szállok, és nem szállok, jobb, mint abu, a keresztapa. <gül> nem jobb, a mint a, maga, a jó a a műfajában hasonló. Nem, hogy hasonló. A maga műfajában hasonló, hát csak nem. a az ja, nagyon más. És persze nem értem, hogy miért az IMDB-listának bármiféle jelentőséget Hát, Ez, tudja, is hogy az Ez is, is igaz egyébként. Szerinte a legjobb film a világon, aztán Csár. Az, az ilyen out of the box Jó, gondolkodásban a, a Louis C.K. nagyon ügyesen <gül> fogalmaz, amikor elkezdi méregetni, hogy most az abortusz az most szörnyű <gül> dolog, vagy rossz, vagy a nő a saját teste, meg a gyerek élete fölött, nem tudja, és egyszer csak azt mondja, hogy egyébként az élet értéke is túl van, Értékelve. Tehát nem is olyan fontos az, hogy egy, valaki, hogy én él, élek, vagy nem élek. Ugyanígy, itt vitatkozunk, hogy széttrollkodták az IMDb listát, de vajon mi az, amit széttrollkodtak? Egy lista, aminek az élén egyébként a Reményrabjai című film áll. Jó, szóval lehet, várjá, várjá, várjá, várjá, várjá. Reményrabjai, a Reményrabjai ott. kétségtelenül nem a legjobb film valaha, vagy nem az egyik legjobb film valaha. De kétségtelenül egy jó film. A, ö, a, várj, várj, várj talán bekerülhetnek kizet az első két az, Igen, aztán nézd meg, aztán nézd meg az azt követő filmeket, nézd meg, hogy ott jön utána a keresztapa. nézd meg, hogy ott jön utána a hétszamurály, nézd meg, hogy ott jön után. Nézed meg azt, hogy ez a, ez a lista, ez tíz évvel ezelőtt, nem olyan régen, tíz évvel ezelőtt még mérvadó volt. Nem azért, mert a legjobb film rajta a legjobb film volt, hanem azért, mert megnéztet hogy körülbelül hányas értékre osztályozták, és nem egy mérvadó. Soha nem volt mérvadó maximum uh, arról tájékoztatott, hogy az emberek többsége, ö, ö, az úgynevezett közizlés ö, ö, mennyire korrelál a teljézléset. Nem, nem, arra, nem, nem hogy ez, arról van szó, hogy minden idők, film, minden idők filmjeiről egy masszív tömeg ö, értékelt és a, és, a, és a masszív tömeg ö, ö, véleményéről valamennyire adott ez egy ilyen szignifikáns képet. De ugye milyen a... nevetséges lenne, ha mondjuk megszavaztatnánk a világ legszebb festményét? Azóta meg az történt, azóta, nincs azóta meg az azóta, azóta, azóta történt, de lehetne, csináld meg, és nagyon gazdag, gazdag ember lehetsz, és gyárthatsz magadnak ilyen vaspáncért, és röpköthetsz benne. A, a, a lehetőség az az, hogy létrehozunk egy, egy, egy, ilyen, egy ilyen listát. Ezen a listán vannak bizonyos, bizonyos filmek, amik minden idők filmjei, ezek kaptak az elmúlt 30 év alatt valamennyi szavazatot, és elértek valami valamilyen státuszt ezen a listán, majd fölgerjed a pillanatban valamilyen divat hullám, vagy a Batman hullám, vagy a bosszú állók hullám, valamelyik X-Men hullám, Marvel hullám, és, és, és gyakorlatilag visszaélnek ezzel a lehetőséggel, és felszavazzák egy olyan listára, és föltolják a nem tudom én kilencedik helyre, és megelőzi a Bosszúállók három, megelőzi a szállakakuk fészkére, vagy a jó a rossz és a csúf című filmet. Tehát való mit látunk, a szemünk láttára zuhan szét ez az akadémikus ízlésvilág. Végig amit gördeszkázik a kis uh, nyugdíjasnak a japán kertjén. Uh, nem? Hogy egy, egy ilyen 50 ötve, évig épített uh, homokvárat a strandon, a, a hülye gyerek három éves szétrugdossa, amikor mennek haza. Szerint, szerintem nem, szerintem a, listáknak, a listának mi az értelme? Szerintem egyetlen értelme van a listának. Az az, az értelme, hogy, hogy tudjunk róla beszélni, tudjunk filmeket összevetni, tudjunk ízléseket ütköztetni. A, a, tudjátok, hogy mi a szörnyű dolog? A szörnyű dolog, amikor ezekből a listákból ilyen ilyen ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen keresztes háborúk vannak, és így, hogy így mi, miért nincsen, mit tudom, én a, a Puzsírnak volt valami adás, hogy nem volt a drót az első tízbe benne valami legjobb sorozat. És volt, így de volt belőle beszélgetés? És, és, emléksz, hogy előre szóltam, hogy a drót miatt szólni fognak, és, és hogy is, miért igen, nincs rajta? Légyen, légyen, légyen, légyen, légyen, légyen, légyen. És így az Istanán. egész dolog, az egész lista valójában egy játék, egy játék, ami egy jó alkalmat teremt arra, ha. hogy beszélgessünk, hogy nekünk mi a fontos. Jó, csak a És az a szörnyű, ilyen Jesguita indulat, tudod, hogy én mit érzek ebben? Tudod, hogy így, így ebben, a, ebben az Európában nem volt 70 éve háború. 70 éve nem volt háború. 70 éve nem, nem tudtuk így összeverni egymást. Ezért nem igaz, a sorban állás közben folytogatjuk egymást, meg ilyen Én hallgatok egy podcastet, a srácok keresik a világ legjobb filmjét. És az, az a dolog, hogy így, így azt mondják, hogy ma versenyez egymással, a Keresztapa és a, mit tudom én, a majmok bolygója. És akkor szavaznak a végén, érvek mentén. És mi minden egyes műsor előtt elmondják ilyen szinte ilyen könyörgően, hát annyira nyomaszló hallgatni, hogy, hogy könyörgő, ne vegyétek komolyan, ez csak egy játék, nem kell komolyan venni, hogyha tovább jutatjuk ezt vagy azt, azért, azért nem kell a kommentfalon falon kiontani a belünket és a vérünket venni. Tehát, hogy, hogy, hogy én. én Ebben az egész listázolóban. Olyan érdekes. Én csak egy fontos és érdekes szempontra hadd hívjam fel a figyelmet. Vannak ezek a filmek, minden idők filmjei. 30-40 éve gyűjtögetik a pontokat, és ez alapján, mivel hogy minden idők filmjei nem a pillanatnak szólnak, hanem a minden időknek, az örökké valóságnak, évtizedes a viszonylatban valamilyen módon kialakul ez a lista, és valamilyen módon valamilyen mértékben reflektál a filmeknek a minőségére, meg az általános ízlésre. És fölgerjed egy divathullám, és. 12 nap alatt összegyűjt annyi szavazatot, és földgyúrja magát olyan mértékben, hogy egy 30 vagy 40 éve bizonyos pozíciót elfoglaló filmet egyszerűen beelőz. Érted? Valójában. én csak arról beszélek, én csak arról beszélek, hogy ezek a jól szervezett csoportok. Ezek tulajdonképpen meghekkelték, szétrolkodták és elsülyeztették ezt az akadémikus 250-es kánont. Most nem, én nem sírok ezután, csak jelzem, hogy ez megtörtént. Könyörgöm Robi. Most, most ha ez vagy? egy kánon, akkor folyamatos hekkerés alatt áll az első helyen álló reményrabjaival. Jaj, jaj, nem! De, de könyörg... Ez a közízlést, közízlést ö, ö, tükrözi, a reményrabjait az egyszerűen zabálják, imádják a nők. Na, ez az igazság. Hát, ha közízlést tükrözi, akkor a 8. helyen vagy a 14. helyen tök jó helyen van az Avengers. De nem, nem de nem érted? A, a, a reményrabjai az az elmúlt 30-40 évnek a közízlését tükrözi. Az Avengers az meg egyetlen egy generációt a 12 napja fölgerjed divat ő, hóbortját tükrözi. érted a különbséget robi, a kettő robi, között robi, robi de igazad van csak az indulat teljesen irreális ha, ha már megértették már ne, nincs az indulat ne, ne, ne, ne csak, csak amikor a, a, a, a hülyét, ne, az indulat de, ennek szól. De nem az nem nem nem nem nem nem remény nem rajongó, nem tudom, nem es 50-es, 60-as korosztály jellemzően nők, ugye ezt nem nem nem nem de, e, e, nem tudom, a social médiában vagy a virtualitásban milyen beágyazott tizenévesek, ők sokkal aktívabbak, ennyi a különbség. De nem az aktivitásról de van egyébként szó, egyébként nem, nem, is valami, nem, nem, nem arról van szó, hogy valami szignifikáns, és jelent valamit a, az embereknek a masszív tömegére vonatkozóan, valami meg nem szignifikáns, és egy szűk csoport, egy szűk szekta hekkelte meg, meg borította be vele a komplet listát. Csak ennyi. Hát azért ez nem egy szűk szekta, hogyha összejött nekik. Jó, nézd! Lehet, hogy, lehet, hogy, nem, lehet, hogy nem egy szűk szekta, de, de Robi, van, Robi, biztos, Robi. hogy egy év múlva vagy két év múlva ez a film már nem lesz sehol, és már a következő részét, vagy a párhuzamos spin fogják föl, fölpontozni pontosan ugyanígy, mert ez a film ez akkor sem az örökké valóságnak szól, most egy divat hullám van. és pontosan ugyanígy fog bezuhanni, mert valójában nem hordoz semmit a holnapnak, csak a mostnak. Keserűséget érzek abban, amit a Robin megfogalmaz, de egyetértek azzal, hogy a klasszikus dolgok mellé, a divat termékeket már csak a termék életgörbélyüknek a frekvenciája miatt sem lehet oda tenni. Más, más a látható tartomány a, ezekből a hullámokból, basszus. Jó, a, valójában egyébként tök, az van, hogy egy, egy a megfogalmazott egy listát, amivel a Robi is nagyjából tudott azonosulni, és most a szűkszektára kikerült a kezéből, és, és a, tömegek, a tömegek meg átformálják, csak, csak azért az egésznek semmi jelentősége nincsen, mert, mert nem, nem ne haragudj, nem, nem így van. Mondja már, hogy miért nincs jelentősége? Csak azért nincs helyjelentősége jelentősége a dolognak, mert még minimális filmes műveltséggel az ember ki tudja emelni ezeket a címeket ebből a listából. És valójában, a, ami érték a 250-es listádba, az továbbra is megmarad, nem veszett el, nem, nem kell kiabálni, nem kell. Talán. Kiakadni. Talán 10 évig, talán 15 évig még létezik, még ki lehet, ki lehet ezeket szemezgetni ebből. 15 év múlva, már az örök darabokat kell, az. a... Az, a 10 éve, vagy 12 éve, vagy 8 éve felgerjedt divathullámoknak a roncsai közül kibányászni. A probléma az az, hogy valójában nem, a, nem ez az IMDb lista, ö, ö, lista lett meghekkelve, vagy lett elsülyeztve, valójában a lista intézménye. Tudod, az az igény, amivel hozzálunk a film, filmművészethez, vagy a történetéhez, és azt mondjuk, hogy itt ez a lista. Valójában a listáknak van végük. Valójában ennek az akadémikus ízlésnek, vagy egyáltalán ennek a, ennek a filmes kánonnak van vége, hogy én meg tudom fogalmazni, vagy mi közösen meg tudjuk fogalmazni, hogy melyik a 250 jó film. Ennek van vége. Az itt és most a pillanatban felgerjedő dolog, az minden annak... a postmodern szabályai és törvényszerűségei alapján mi a, a minden időknek a filmjeit ö, lekörözi, a holnapnak semmit nem mond, és valójában összeállíthatsz egy ilyen listát, de valójában már egy véletlen generátor által áll össze ez a lista, Hol, ami ma az első, az holnapra semmit nem ér, holnapra talán felgerjed valami, ami ma még nincs is, Se, ö, de a listázásoknak van végük, valójában ennek a nagy közös kulturális kánonnak van vége, aminek az egyik nyomorult, szerencsétlen kis, kis terméke volt ez az IMDb 250-es lista. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 jazz -in. A következő bejátszásban a cselekmény fordulatairól derülhetnek ki részletek. Engem mindössze az volt, hogy, hogy életemben először volt olyan filmélményem, ezt már elmondtam az elején, amikor ami, ami nem vált ki belőlem emóciókat, ami szokatlan, furcsa, megdöbbentő, mert hogy azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg arról van szó, hogy, hogy létrejöhetett egy olyan, egy, egy olyan kulturális, nem tudom, hézag, vagy egy olyan, olyan vagy, vagy ez a film egy olyan nyelven szólal meg, ami számomra befogadatlan, értelmezhetetlen, a számomra nem tudom, tehát én elvesztettem, vagy soha nem rendelkeztem azokkal a kulcsokkal, amiket a megfelelő zárakban illeszve rányíthatnék erre a világra, és értelmezhetném. Van ez így van, ahogy, minden, módűsány, ahogy egyébként mindenki, pontosan, ez egy ilyen. nagyon fontos dolog, mert hogy például ez a film teljesen Szak traumamentes volt, pont ez a bajom, kerestem benne a traumákat, és nem találtam. Egyetlen trauma van benne, egy Thanos nevű figura, aki, aki le akarja gyilkolni az univerzum népeinek felét, hogy ezt miért akarja pontosan, vagy ezzel miért. Valódi célja, ez soha nem derült ki, de nem is fontos. Tudjuk, hogy olyan nem fontos. Hát nincsenek Há, ne, ne derült Jó, ki de valójában is. tudjuk. Ne, ne, ne legyenek éhesek, túl éhesek voltak, azért a belőle felüket meg kellett tölni. Nagyon szarul volt megfogalmazva, de egyébként végre egy, egy jó felvetés egy, egy Marvel filmtől, mert arról beszélt, hogy Ekkor a, a, a, a... Én ekkora hülyeséget már nagyon rég hallottam. Mi? Mint ez a, a, a túlnépesedés, é... mint probléma, ami kifejezetten Bármire hát, ami természet, ami élő. Hát, jól oly, látjuk, hogy, hogy a leggazdagabb országokban mekkora a túlnépesedés, tényleg. Tehát, hogy, hogy, hogy milyen hülyeséges. Tehát ki kerül írtani Svédország felét ahhoz, de. hogy végre jól éljenek. Vagy, vagy nem tudom, le, le kell gyilkolni végre egy, a, a, a nem tudom, az az az Egyesült Államok lakosságának felét ahhoz, hogy végre ők legyenek az, a, a világ vezető gazdasági hatalma. Miről beszélünk? <laughs> hát, arról beszélünk, arról beszélünk, Gábor, hogy egy a nyugati világban élő embernek az ökológiai lábnyom akkora, hogyha Kized lennénk, kb. Az, az lenne olyan, hogy, hogy mondjuk így számolhatnánk stabilan a bolygóval a következő száz évre. Tehát, hogy, hogy azt mondani, hogy a, hogy a túlnépesedés, hogy nincsen túl sok ember a bolygón, és az most mindegy, hogy hol van, egyébként pont Svédország az, ami pozitív demográfiailag, tehát a bevándorlásnak köszönhetően, az egy kifejezetten. Jobb de jó enne, növet, növet, lenne, növet, nevnek, növet, növet, ha növekvő Most az lenne, halna, fele, mindjárt gazdagabbak lennének. Jó mindegy, de szerintem egyébként, például most nagyon primitív volt ez a felvetés, mert igazából most így a tanosztól azért így meg kellett volna kérdezni, hogy azért vannak olyan bolygók, ahol gondolom én magas technológiai színvonal mellett lehet, hogy alacsony népességgel. Így összhangban élnek a környezettel, azoknak mi a fenér kell kiértani a felét. Tehát, hogy ugye a saját egyensúlyos rendszerébe igaz -e? vagy hogy elége minden o, o, bolygón csak a felét kiértani, De, mi, de mindegy, egyébként még a listára visszatérve. az, az listá... úgy, vezeti, úgy vezeti az univerzumot, hogy a mindenkori, nem tudom, ilyen mai a városállamok vezetői, vagy az azték, hogy egy áldozatot kér a, a, a, a neki mm. alárendelt poliszokból, vagyis az, hogy minden nem tudom, nap, nap, kor küldjétek el az abban az évben, vagy a tudom, 20 év, vagy 15 években, a született fiatalok felét, akiket feláldozhatunk Kukulkánnak, vagy ketszátkovátodanak. Hogy, hogy holnap is fel a nap? Hogy hol, holnap is felkeljen a nap. Nagyjából ennyire, ennyire mély struktúrált, és, és hogy mondjam, milyen érzékeny ez eh, az elmélet. De hogy, Világo, hogy, világos, csak de te magát a problémát is eltagadtad. Amit ami viszont meg nem reálisan problémát, Hát a túlnépesedés. Tehát, hogy, hogy valami olyasmire próbál reflektálni, egy Marvel film, ami, ami, ami egy létező... Én nem eltagadtam, én csak ezek, azt mondtam, ezek, hogy nem a túlnépesedésből következik a szegénység feltétlenül illetve hogy erre mindössze egyetlen egy problémánk van a föltipusú mozgók. a egyenre beszél, et aztán most nem a segínségről beszél, a boldogság hogy... kulcsa a, a népirtás. nem nem nem azt, azt mondja, hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a természetet kinyírja az a a népesség. tehát ő, ő, ő, ő pont arról beszél, hogy bizonyos számú populáció holocaust. Igen, igen igen erről beszél. Akkor én nem néztem elég figyelmesen, de nem nem hát nem éreztem, hogy ez ugye ez ugye valami természetvédő szándékában. várja, van én úgy látom, hogy te Érted, hogy mi a jó ebben a filmben? De, kérlek, mondd el nekünk, mert mi látunk már azért képregényfilmet, meg a nem olyan régen láttuk a Fekete Párducot. Nem értjük, legalábbis itt hárman biztosan nem értjük, hogy miért ez a film, és pont ez a film minden idők legnépszerűbb képregényfilmje. Miben különbözött ez a film az összes többi Marvel-filmtől, ezt megelőző 18 Marvel-filmtől, vagy bármelyik képregényfilmtől, mi emeli a csúcsok csúcsára ezt a filmet az egész mezőnyben? Az a, az emeli a csúcsok csúcsára, hogy olyan nem, még nem volt, hogy a galaxis őrzői, és a, az Avengers együtt. Tehát itt most így azt történik, hogy van két nagyon erős brand, tehát hogy, hogy mi mondjuk... Kéne egy filmben egyszerre van hogy hogy Skywalker, Hófehérke, Bambi, Sauron, ő... csodálatos hát lenne, és az a, a világ a, legjobb a, a filmje. Van az. <laughs> mi, mi, mi, mit, mit. Mitől a világ legfontosabb futballmeccse a az El Clássico? Azért, mert a Barcelona meg a Real Madrid azért, mert Messi játik. és Ronaldo egyszerre van a pályán, így pontos. M még előtt is ez volt. Még azelőtt is ez volt a világ legfontosabb, vagy hogy Európa legfontosabb. Európa meccse. szerint. Már hogyha egyáltalán volt létezett futball Ronaldo és Messi előtt. Ez még nem tisztázott. Valószínűleg tisztáznám, akkor igen, létezett. Szóval, hogy arról van szó, hogy két nagyon erős brendet, hmm. tehát, hogy valójában egy film már nem attól jó, tehát tulajdonképpen a szerződés aláírásának a pillanatában, amikor kiderült, hogy a két univerzum egyesülni fog, ez a film már 8.9-es volt az IMDb-n. Csak már Igen, tehát valójában a filmnek a minősége, a filmben történő cselekmény, a dialógusok, a karakterek, bármi, ami a filmben történik, nem indokolja a filmnek a helyezését, hanem valójában itt már a PR megbeszélésen, amikor a két Be univerzumnak a hőseit egy... egyesítették, akkor akkor már nem nem garantálva egyszerű. volt, hogy van ez van lesz Enneke, akkor Robi Robito jól megfogalmazta nekem, is ez volt a bajom vele, hogy, hogy végig nem tudtam menni, hogy valójában filmet látok-e vagy sem, vagy pedig egy ilyen filmes eszközökkel megerített Brand és mém tsunami ez, ez egy sorozat. Tehát, hogy er, erről ilyen módon diskurálni, vagy így módon hozzáállni, ez olyan, mintha a trónok harcából egy random részt kiválasztanál, megnéznéd mondjuk a, a Vörösnást, és ugye így azt mondanád, nem nézted meg az előtte levő, nem tudom, én, húsz-valahány részt, és beülnél a rádió stúdióba, és azt mondod, hogy emértem, hogy mit idegeskednek, volt olyan magyar vörös az? Van egy ilyen, ez a csávó, karizmátlan is volt. Szerintem, aki megnézi, A, a, a Beking Bedből megnézni csak azt a leges, nagyon rossz, rossz é, részt. Tehát itt azért 20 részt hogy ebbe, az ebbe, az az ebbe azért az emberek, akik felgerjednek, ebbe De belefektetnek. Értem, ezt. Tehát azt megnézték, a, a szomszédoknak. szomszédoknak egyetlen epizódja alapján alkotok véleményt a szomszédokról. Mondjuk pont arra, a, a, annak alapján, amiben, e, nem tudom, etus megtámadják az ABC-ben, és ez alapján vonok le messze menő következtetéseket. hol van látnád a munkásságára és a szomszéd egész ére akkor tévúton járok. Meg kellene nézni mind történt. a 243 epizódot ahhoz. Nem, hogy... de mit tudom egy érdemes. Ez volt a jó, a rossz és a nézhetetlen Puzsér Robival, ellenpont Andrással, Nyári Gáborral és Horváth Oszkárral. Sziasztok! A kézműves Street Food hétlövetőben szezonális helyi alapanyagokból főzünk hétről hétre. A jó, a rossz és a nézhetetlen